— Справжні лицарі не здаються, — відказав він здраїцям. — Вони перемагають або гинуть. — Перемагають або гинуть, — безцямно проказав Потоцький. — Чули пане Мартине до останньої хвилини. Він був справжнім лицарем, справжнім лицарем, як усі Потоцькі. Пана Стефана спочатку поранили в праву руку. Тоді він перекинув шаблю вліву і далі разив ворогів. Коли ж якийсь здрайця підтяв косою коневі ноги, він зіскочив на землю і бився серед піхотинців. Татарська стріла влучила йому в ліву ногу, натхненно фантазував Янек. Тоді пан Стефан став на праве коліно, і відбивався від тих драбів, поки рука могла тримати карабелю. — Поки рука могла тримати карабелю. Потоцький поклав руку на голову Яника. Він упав, коли був уже весь посічений, і кров залила обличчя та руки. — О, Єсус Христос! беззвучно прошепотів гетьман. — Справжній лицар! Так уміють помирати лише по -тоцьки. За хвилину він додав. Дякую, хлопче. Ти зумів гарно втішити мене в цю тяжку годину. Ти заслуговуєш на велику нагороду. Будеш моїм джурою. Коли мені стане тяжко, ти нагадуватимеш мені про геройську смерть, мого коханого Стефана, мого... Єдиного Стефана. Яник мовчки вклонився. А тепер іди, хлопче, вперед поки. Там покоївий визначить тобі місце. Виходячи із світлиці, Яник навмисно нещільно причинив двері, опустився на отаманку за кілька кроків від них, схилив голову на руки і напружив слух. Який час Обидва гетьми мовчали. Потім почулося приглушене ридання і замогильний голос старого Потоцького. — О, єзус Христос! Чом ти так жорстоко повівся зі мною? Зарепіли мостини під вагою огрядного Калиновського. Перейшовши світлицю з кутка в куток, він зупинився під дверима і заскрипів різким неприємним голосом. Милостивий пане Миколаю, як на мене зараз не час для розпуки, смерть Стефана волає до помсти, ми мусимо зараз же, не гаючи жодної хвилини, кинути всі наші полки супроти ребрізантів, розгромити їхнє збіговисько, до ноги вирубати рабусів і суворо. «Жебедати науку і нащадкам покарати їхніх ватажків!» Потоцький німував. Калиновський знову почав гукувати. «Наша бездіяльність може скінчитись ганебною для нас. Зважте, милостої пане, до нас не пристане найближчим часом жодна душа, а до них хлопи плавом пливуть. Нарешті зачував старечими ногами Потоцький. Пройшовся до вікна, зупинився, ще раз пройшовся, потім заговорив. — Ні, пане Мартине, я не можу ризикувати останнім. — Не можу, чуєте? — Не можу. — Я мушу погамувати славоленство, врятувати вітчизну. — Ні, я не наступатиму зараз. «Я відведу військо до Корсуня, ошанцююсь і чекатиму пана Ярему Вишневецького, вістового до якого відряджу ще сьогодні. Тут ми затримаємо рабусів, а коли надійде пан Єрема, завдамо їм нещівного удару пану Мартини. Ми ж не знаємо навіть, які сили має той здрайця Кмельницький». Спробував був умовити Потуцького Калиновський. Саме тому я й не хочу ризикувати. А про його сили ми знатимо через день два. Потуцький заплескав долоні. «Янику!» Джура виріс на порозі. Знайди, сину, серед челяді Самейла Зарудного і приведи його сюди. Та помийся, підживись на кухні, переодягнись, не личить джурі мати такий вигляд, як у тебе. Саміло був низький, сухорлявий чоловік середнього віку. Два шрами на правій щуці і одсічений вершок вуха свідчили про його участь у давнішніх кривавих січах. А задинені пальці і засмальцьований одяг. Переконували, що він давно проміняв шаблю на кухарське причандалля. Краківський воєвода любив хвалитися перед гостями не лише польськими, французькими, німецькими, а й українськими стравами. Тому тримав при своєму дворі кухарів з місцевої людності, які не тільки порали чорну роботу, а й допускались іноді до готування страв. Коли Саміло зайшов до передпокою, від нього пахло цибулею, петрушкою і ще якимось зіллям. Куди? глипнув він на Яника. Сюди, хлопець показав рукою на двері світлиці. Коронний гетьман окинув зарудного пильним поглядом. Чув я, Саміле, промовив, жа ти колись козакував на січі? а потім, прошпетившись, накивав звідтам п'ятами. — Було таке, пане гетьмане.